El tant per cent de barcelonins que consideren que la seguretat ciutadana és el primer problema de la ciutat s'ha reduït en un 50% en els últims 4 anys. Aquesta és una de les conclusions que s'extreuen del magma de xifres compilades a l'última enquesta de serveis municipals, un treball demoscòpic elaborat anualment per l'Ajuntament de la Capital Catalana a partir de 6.000 entrevistes. Davant la perspectiva d'unes eleccions municipals que se celebraran al maig del 2015, aquesta última entrega ha volgut fer un repàs estadístic evolutiu del que ha estat el primer mandat de siu al govern municipal. Un recorregut lineal que assenyala que al 2011 la seguretat, la seguretat representava el mal de cap més peremptori per prop d'un 20% de ciutadans. El 2014 ho era per al 9,7%. En la mateixa línia, fa 4 anys, un 9,3% de ciutadans el veien com el problema que més els afectava personalment. Ara són un 4,3%. Per tancar el cercle, hi ha un tercer valor a ressenyar. La nota que atorguen els barcelonins a la gestió municipal en aquesta matèria ha passat de ser un 4,8 a un 5,5 en el mateix període. Des de l'executiu de Xavier Trias, no s'amaga la satisfacció per uns resultats que, a parer seu, reforcen que, el, que ha estat un dels eixos troncals de la seva acció política. En seguretat, el nivell d'exigència és molt alt i la nostra posició de sortida era d'un suspens clar. o hem capgirat i estem en la direcció correcta. Sentenciava ahir el primer tinent d'alcalde Joaquim Forn. Alhora, però, també insistia en el missatge de manual que no s'ha de baixar la guàrdia i que cal perseverar. És a dir, insistir en mesures com ara les patrulles intensives al metro, a la cerca i captura de carteristes o el desplegament d'unitats territorials de la Guàrdia Urbana especialitzades a assatjar el petit delicte. En clau evolutiva, l'enquesta també revela que la' l'atur ha desplaçat des del 2012 l'activitat delictiva com a preocupació social més greu per als habitants de la capital, una tendència que es va reformar durant l'any passat, 22,5% tot i que amb una llegera baixa respecte al 2013, 26%. Un indicador que, juntament amb d'altres que s'estreuen de la prospecció demoscòpica, podien fer intuir que estem davant un canvi de cicle a parer de l'executiu. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'EFM, això és tot un poble que us parla i acompanya Gemma Hermoso i Jordi García.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 I comencem en primer lloc parlant de la dinamització del comerç de proximitat a La Sagrera. En un informe de davant del plenari del districte de Sant Andreu es deia detectem una reducció preocupant de l'activitat comercial al barri de La Sagrera, amb diverses conseqüències. D'una banda, augmenten els locals comercials desocupats, que en alguns casos es destinen a vivendes, la qual cosa implica que no es podran tornar a destinar al comerç. Tot plegat fa disminuir la qualitat de vida del barri i no fomenta la instal·lació de nous veïns. Un altre informe datat del 21 d'octubre del 2014 i que s'adjunta conclou en aquest context reafirmem des del govern el nostre convenciment que l'objectiu del rellençament del comerç de proximitat a la Sagrera està en marxa i que com hem cregut i continuem creient treballarem sense pausa per fer possible aquest objectiu. També hem de comentar-vos que els veïns de Baró de Viver decideixen quina escultura lloirà a la plaça del Centre Cívic. Els veïns de Baró de Viver han engegat un procés participatiu en què decidiran quina escultura ocuparà el centre de la nova plaça del Centre Cívic. Fins l'1 de desembre votaran entre dues propostes dissenyades per alumnes de l'Escola Superior de Disseny Art La Llotja. El districte del Sant Andreu ha impulsat un procés participatiu per tal que els veïns i veïnes del barri de Baró de Ibé decideixin quina és l'escultura que s'instal·larà a la plaça del centre cèvic del barri. Els participants poden triar entre dues propostes dissenyades per alumnat de l'Escola Superior de Disseny i Art i Otge, i ho poden fer durant dues setmanes. L'urna es troba situada a la nova associació de veïns de Baró de Vivert, al carrer de Guayaquil 53, i es pot, es pot votar de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre. Les propostes són Cany al Viver, dels estudiants Carme Illa i Jonathan Mármol, i El pont de les maletes, de Fernando Bravo. La primera és una instal·lació que es col·loca al llarg de la passarel·la central de la plaça, entre el quiosc i les fonts, amb una distribució en planta com si fos el traçat dels dos marges del riu, tot evitant la interferència del mobiliari urbà. En el segon cas, el conjunt ha de servir per organitzar la plaça, sense limitar-la, donant-hi amplitud i oferint espais de trobada, per seure, passejar o jugar. També us informem que els comerciants de Sant Andreu ultimen un pla de reactivació econòmica. Sis associacions, dos eixos i tres mercats municipals configuren i lideren el sector comercial del districte de Sant Andreu. Junts han presentat un pla de comerç específic per al seu territori, amb l'objectiu d'animar les vendes i seguir consolidant un model comercial de proximitat. Ens hem reunit per analitzar la nostra situació actual i veure què podríem fer per ser més atractius i més competitius. És important fer pinya, i més en els temps que corren, explica Elisenda Pons, que és presidenta del Mercat Municipal de Sant Andreu. Les mesures proposades a cinc anys vista pels mateixos comerciants en la línia del Pla d'Impuls i Suport del Comerç de la Ciutat es reparteixen en tres grans blocs. Campanyes per promocionar els seus establiments, formació en comerç electrònic per adaptar-se als nous hàbits de consum i millores a la via pública que inclou des de la neteja de les persianes fins a la millora de la il·luminació. I atenció perquè avui hi haurà sessió informativa del barri de Sant Andreu. Es farà avui dilluns a les 5 de la tarda a la a sala 7. Perdó, a les 7. <ríe> a la sala Andreu Cortines, a la plaça Orfila número 1. Doncs l'ordre del dia per avui serà el següent. En primer lloc es presentarà i es retornarà dels tallers participatius del carrer Gran de Sant Andreu i també s'estudiarà al carrer Gran de Sant Andreu. per tal de continuar doncs, treballant en aquest sentit. D'altra banda, també volem informar-vos que el centre d'estudis d'Ignàcia Iglesias és l'única candidatura presentada al Premi Sant Andreu 2014. De conformitat amb les bases del premi, s'informa que l'única candidatura presentada a l'edició 2014 dels Premis Sant Andreu és la del centre d'estudis d'Ignàcia Iglesias. Fundat l'any 1982 sota el nom d'Arxiu Històric de Sant Andreu de Palomar, el Centre d'Estudis Ignasi Iglesias és una associació sense ànim de lucre, que té com a objectiu principal conservar, investigar i difondre tot allò que faci referència a l'antic poble de Sant Andreu de Palomar, el seu patrimoni i, per extensió, el Pla de Barcelona. Tot i que fins avui l'activitat del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias s'ha desenvolupat especialment en el camp de les ciències humanes i socials, el centre té una vocació pluridisciplinar, eh, i vol estar en contacte amb iguals, estar en contacte amb totes aquelles entitats i persones que d'alguna manera o altra es dediquen a l'estudi de la història i especialment a la de l'antic terme municipal de Sant Andreu de Paloma. I com queda dilluns el que fem ara mateix és eh, oferir-vos alguna informació esportiva com per exemple la que va realitzar aquest cap de setmana el Sant Andreu, que el va fer tornar a somriure. Balsàmica i necessària victòria, que ha aconseguit la Unió Esportiva Sant Andreu a Saragossa, 0-2. Un gol de Víctor a la primera part i un altre de Xavi Puerto a 20 minuts del final han permès als andreuencs retrobar-se amb la victòria cinc jornades després. Els de Piti han estat molt superiors al filial aragonès, a qui han pogut oblejar. De fet, els últims minuts, Bruno i Puerto han gaudit d'oportunitats molt clares en un partit en què els andreuencs han sabut imposar la seva superiori... superioritat. El Sant Andreu ha estat a punt de marcar en la primera jugada del partit. Ha estat després d'un còrner que ha llançat Víctor i que ha rematat de cap a De carroza El porter Víctor Ibáñez l'ha pogut refusar amb problemes. Era una clara declaració d'intencions d'un equip que ha sortit decidit per la victòria. Un triomf que s'ha començat a cuinar 7 minuts després, quan els andrauens han inaugurat el marcador. Magnífica jugada de Calderón va tornar a l'11 inicial, que se'n va per velocitat i fa una precisa resistència. assistència a Víctor, que supera el porter del Saragossa amb un ras i ajustat al pal. Ha estat el primer gol del mig del planter amb la samarreta Andreuenca. El gol ha donat tranquil·litat als andreuencs, molt sòlids en defensa, intensos en el mig del camp i ràpids en atac. Que el Saragossa només hagi inquietat a pilota aturada, Gran Morales en una bona rematada de falta de la tifa al minut 13, és un bon baròmetre del que ha estat aquest partit. Al segon temps, tret d'un bon inici, Morales de nou ha hagut d'aparèixer en dues rematades de Guti al minut 51 i la Fita al minut 57. Els aragonesos han hagut de claudicar contra un Sant Andreu que ha anat de menys a més. Una magnífica jugada de Guzmán i Bruno ha mereixut convertir-se en el 0-2, però l'ha refusat el porter, Víctor. En el córner posterior, Puerto, entre cotons durant la setmana i ahir suplent, ha enviat la precisa de ton a la xarxa. L'estratègia assetjada durant eh, la setmana donada, ha donat els seus fruits en el minut 73. Arran del 0-2, el partit només ha tingut color quatribarrat. Els últims 10 minuts, Bruno i Puerto, el minut 81 i el minut 84 respectivament, podrien haver fet més gros el triomf, però els ha faltat definir ha donat igual, no treu mèrit a un excel·lent i triomf d'un equip que acaba amb una ratxa que s'allargava més del compte. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui, el que fem ara mateix serà una petita pausa i escoltem una mica de música per tornar tot seguit a més informació. Fins ara. Curiós qui ho dit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 I a la ciutat van passant els dies i l'estiu que es va apagar es fa tardor. Així que corre, posa de paqueta que el freda. et gelarà la pell. Corre, veu una miqueta que la seta peta. Les buses també veuen busquetell. Curiós qui ho hagués dit, que amb els anys ens faríem gran.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i el que hem de dir és que aquest cap de setmana s'ha celebrat la festa major de la Sagrera, de fet oficialment va acabar ahir i hem de dir que aquesta, aquesta festa major de la, de la Sagrera ha servit perquè una entitat sense ànim de lucre hi ha moltes ganes de treballar per la gent s'hagi doncs, doncs, donat a conèixer amb la seva particular doncs, manera de, de fer i també treballant pel, per les persones més necessitades. Tenim a l'altra banda del seu telefònic l'Antonio Ibáñez, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com ha anat aquesta festa major perquè sabem que la Sagrera es mou, ha treballat força, oi? Doncs sí, mira, hem recollit ja... Eh, hem dedicat dos, tres dies per a la recollida d'aliments eh, en llocs concretes, eh, uh -huh i hem recollit un, a prou, una mica més de, de 4 tones, o sigui, molt bé. I encara tenim alguns punts on no hem estat presencialment, sinó que hem deixat encarregat la recollida en uh -huh. els nostres cartells i tot allò i hem d'anar, doncs uh, fins a aquest moment hem recollit més de 4 tones que us deia uh -huh. i estem molt contents, la veritat. Perquè quines zones és on estava la Sagrera es mou per recollir aquests aliments? Doncs sí, mira, hem estat aquí a la Meridiana, a, a Felip II, a la Meri a Felip II hem estat al Mercat, que és sí. on tenim la nostra paradeta habitual, saps? Uh -huh. I a, a Meridiana hem estat a Mercadona, són els llocs on més recollim. Uh -huh. Perquè la Sagrera es mou quan a posar en marxa? Perquè... Doncs mira, ara farem el mes d'abril, farem uh -huh. els 4 anys. Sí, que ja porteu una trajectòria al capdavant important. I sí, que... i mica mica anem, fem uh -huh. eh, camí, saps? I, I la resposta dels veïns i veïnes suposo que, es, que estàs satisfets, no? Sí, senzillament admirable. Eh, a vegades penses si la gent té suficient per a viure i arriben allà i donen tot el que tenen, és meravellós francament, uh -huh. això és una cosa que et conmou una mica perquè dius quina uh -huh. quantitat de solidaritat ni ha aquest moment uh, la gent està molt conscienciada uh -huh. molt conscienciada, sí i la veritat que per nosaltres com intermediàries d'aquesta obra doncs estem molt, molt agraïts al uh -huh. barri s'està creant molta, molta solidaritat i això és, per nosaltres ens dona molts ànims uh -huh. I, i ara en aquests moments, que és el que esteu fent des de la Sagrada Es Mou? Doncs mira, l'últim projecte que, que hem eh, posat en marxa uh -huh. és un projecte relacionat amb el, canto, el cant coral saps? Sí. Aquí a l'espai jove de Garcilas, mm -hmm. doncs hem posat en, en funcionament un grup de a nens entre 6 i 12 anys que doncs estan eh, començant un grup coral i que tenim moltes, moltes il·lusions en aquest projecte, saps? Mm -hmm. eh, després eh, ja, sap, ja he comentat alguna vegada en aquest mateix, en la vostra emissora, de, mm -hmm. que estem fent recollida d'aliments frescs Precedets uh -huh. al mercat de Fellip II dos dies a la setmana, el dimecres i al dissabte. Uh -huh. i això l' ho fem ja també un, un, tres anys farà aviat. I aquest menjar que vosaltres recopileu després on, on a on va anar parar. Doncs Mira sí lo que és el, el, la recollida que fem ara les festes que uh -huh. ho fem al Ara, a les festes de, de, del tardor i a les de primavera, ho uh -huh. portem al racó al, al dels aliments. Uh -huh. Doncs, eh, tot eh, íntegrament ho portem allà. I en quant al, als aliments frescs que recollim cada setmana, ho donem a famílies que serveis socials de l'Ajuntament els designen uh -huh. i això ho porten. Uh -huh. Aquí contem també amb la solidaritat molt important dels de les parades de la, del mercat de Felip II. Uh -huh. És a dir, que fins i tot el, el mercat es volca en aquestes campanyes, no? Eh, des de principi, és, és, eh, no s'han ajudat molt i, vaja, on, jo de, de diria que és l'eina més important per a nosaltres, saps? O sigui, uh -huh. que són ells els que ens donen els aliments. Uh -huh. Uh -huh. Doncs també el que hem d'afegir és que la, la Sagrera Esmou és una entitat solidària que treballa pel, per a les persones doncs, a, a, amb més deficiències i que, clar, doncs, suposo que en, en aquests moments esteu molt, molt, satisfac, molt satisfets, no? Doncs De, no, que... sí, mira, és una qüestió que hem començat amb molta, hum... molta humilitat, no? Uh -huh. I, i eh, a poc a poc doncs anem fent camí estem, sí, estem contents. Uh -huh. de, en principi, nos, nosaltres deiem que estem fent barri, no?, però uh -huh. en aquest sentit, en, pensant en la gent menys necessitada, uh -huh. perquè la realitat és que, i és lo pitjor, que cada dia n'hi ha més persones necessitades. Uh -huh. Doncs això mm, ens diu que, que la caritat no és suficient, hem de treballar més per la solidaritat, eh, la justícia social i sí. això no tenim moltes eines encara per, per fer-ho, uh -huh. però jo crec que continuarem per aquesta branca també. El que és important és que aquesta entitat de la Sagrera Es Mou doncs, creixi i que, i que tingui l'oportunitat de donar menjar a totes aquelles persones amb algun tipus de de carència. Sí, sí, ja dic que el pitjor és que, que saps que cada dia n'hi ha més per, per les circumstàncies econòmiques que estem patint uh -huh. però mira, fem tot el que podem i com dius, eh, cada del grup cada dia està augmentant i això uh -huh. dona molts ànims. Uh -huh. Doncs si vols afegir alguna cosa més... Doncs mira, agrair a tota la gent que, que amb tota la solidaritat s'està eh, apujant, està recolzant, i això eh, per nosaltres és l'ànim per continuar fent aquestes, aquesta tasca, que jo crec que està bé. està bé. Bon. Doncs Antoni Banyet, des d'aquí el que sí que podem fer és recolzar aquesta campanya i dir que animar a tots els veïns i veïnes dels nostres barris que s'acostin a la vostra entitat i que facin el favor de... de de col·laborar amb vosaltres. No? Mira, eh, en, ara en la gran recapta recaptar apoyarem tam, estarem també, saps? Mm. I per la meva part, només eh, donar-vos les gràcies perquè esteu, el, eh, esteu informant d'aquestes coses que sí, considero que són positives. D'acord. Moltíssimes molt gràcies. Doncs moltes gràcies a tu. Adéu, adéu. Que vagi molt bé. Adéu. Doncs el que fem ara mateix, escoltem una mica de pau, una mica de música i tornem tot seguit eh, després d'aquesta petita pausa. Fins ara. Hi ha gent amb la que connectes molt hi gent que sempre t'ajuda, no està sol. Hi ha persones que et faran tirar endavant. Hi ha enemics que sempre t'acompanyaran. Hi ha alguns que els veig de tant en tant. Altres que ja no els veig quasi mai. Però a tots els porto molt dins del meu cor. De vegades no me que tinc molta sort. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Ràdio Trinitat Vella. I parlant del barri de la Trinitat Vella, doncs el que podem fer és anar-nos-en cap al Club Deportiu Trinitat, perquè allà tenim el nostre company, Antonio, que ens expliqui doncs, com ha anat aquest cap de setmana. Antonio, molt Bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, com ha anat aquest cap de setmana? Perquè sabem que hi havia alguns equips que no jugaven, d'altres que sí. Com, com ha anat tot plegat? Bueno, eh, en principi han jugat tots. Eh, els resultats han el sigut així. Els veterans va perdre a casa 1 a amb, el, amb el, el Mans a Lourdes i l'Ammeter va, va empatar al camp del Montbau 1 a 1 el juvenil va guanyar casa, a casa, agora fora a va guanyar 1 a 8, mm. el cadet va perdre casa amb el Canyelles 2 a 3, mm -hmm. l'infantil A, ah, al camp de Sant Martí, eh, Sant Martí Andrade va guanyar 2 a 6, mm. l'infantil B va, va, jugava al camp del Toró de la Peira, va guanyar 2 a 3, mm -hmm. l'Alevin jugava al camp del Trajana, va perdre 3 a 2, Mm -hmm. El Benjamín jugava amb el C.P. Sarrià, va perdre 2 a 0. Mm -hmm. El Benjamín B. jugava a casa amb el C.P. Sarrià i va, va empatar. Mm -hmm. El Benjamín va, va guanyar 2 a 5 a fora, al camp contrari, mm -hmm. i l'escola va perdre 1 a 4 aquí a casa. De moment, doncs, els resultats no es quedin molt bé, però bueno, estem contents. Però han, han jugat tots, no?, finalment, aquests sí, setmana? Sí, sí, sí. Aquests set cap de setmana, sí, hi havia algú que no havia jugat, que era, per exemple, per Benjamin, però va jugar un partit a l'escola, però jugava un partit a Molt bé. I ara, doncs, hem de pensar ja en el proper cap de setmana, que suposo que l'amater s'ho agafarà amb moltes ganes, oi? No? Sí, altres, no? sí, no, en principi ara doncs, anem passeig a passeig, perquè, esclar, s'ha s'han fitxat a eh, 4 o jugadors nous i bueno, s'han d'adaptar a la categoria i a l'equip. Uh -huh. Doncs esperem que continuïn eh, guanyant els diferents partits que juguen i sobretot dir des d'aquí que hem d'animar a tots el club deportiu Trinitat i, i que la gent doncs, que vagi al camp animar-los, no? Bueno, sí, sí, sí, ens fa va falta principalment eh, bueno, a totes les categories, però principalment és a la materna, és a l'ensigna de, del club i almenys eh, que la gent vingui a veure i animar-los. Mm -hmm. Molt bé, doncs esperem que els resultats siguin positius pels nostres equips. Eh, voldria dir dues paraules, per... sí. bueno, si m'ho permeteu, sí. eh, Di als oients de maternitat i a tots els oients que el dia 6 de desembre Estarà la presentació de tots els, els equips de la Trinitat, del uh -huh. Curso Deportiu Trinitat. Uh -huh. I ens agradaria que vinguessin a veure-ho per animar tots els equips. Això serà al camp municipal, oi? Al camp municipal de la Trinitat Vella. El dia 6? El dia 6 de desembre. De desembre. A quina hora se sap, més o menys? Eh, Bé, bueno, la presentació serà sobre les 10, 10, 10 i mitja. D'acord. Doncs això, que no hi falti ningú, sobretot els pares i mares de l'escola i també doncs, aquella gent que porta molt a dins els, els colors del Trinidad. No? Molt bé, així. Molt bé, doncs, Antoni, moltíssimes gràcies i, Au. si et sembla, connectem la setmana que ve per saber més coses. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, que vagin molt bé, bon dia. Adios, adios, adios. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà escoltar una mica de música i donem pas ja als nostres companys de eh, Concertiu per la Normalització Lingüística que ja estan aquí esperant-nos per dir-nos més coses. Doncs això, fem una pausa i tornem. I vaig Aquesta història necessitava escapar, aquest és el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 Molt bé, doncs ja som aquí després d'aquesta petita pausa i el que fem ara mateix doncs és obrir are de servei perquè volem parlar de la nostra llengua, volem parlar de, del català i qui millor que per fer-ho que la nostra companya, la Judit Riar, bon dia, com estàs? Bon dia. Doncs explica'ns, avui ens véns també molt, molt ben acompanyada. Eh? Exacte, avui parlarem dels clubs de lectura i he vingut aquí amb, amb dos alumnes de, de la delegació de Bàsic 3 que m'agradaria que es presentessin ells als, als oients. Uh, hola, em dic Tien. Encantada. D'acord. Mm -hmm. Jo em dic eh, Mario, jo sóc periodista brasiler i, bueno, fa un any que vivo a Barcelona. D'acord, d'acord. Eh, Tien, eh, tu eh, havies participat en algun altre club de lectura? Sí, eh, participé a un club de lectura una vegada. Mm. Sí, a on? Uh, a la, a la Biblioteca de Sant Andreu. D'acord, a Ignasi Iglesias, a Can ah, sí. Fabra. Sí. D'acord, sí, són els clubs de lectura de lectura fàcil, per gent que està aprenent el català i llavors doncs, eh, és un suport, el, oh. el club de lectura. Mm? Oh. Mario, com vas conèixer? Com vau conèixer el club de lectura? Uh, jo vaig conèixer el club de lectura... Eh, per intermedi per la meva professora de, de català del bàsic 3, que és un nivell del català i m'hi ha parlat de, sobre aquest club i jo crec que és, està molt bé, és una activitat eh, molt maca molt, molt bona per a desenvolupar no? el, el teu català els teus Eh, les, tures, les teves feines, eines de catalans. No sé. Exacte, per agafar fluidesa. Sí, clar, sí, clar. Eh, Tien, què et va animar a unir-te al, al club? Uh, M'agrada molt la literatura i també um, la meva professora del nivell P3 ens no, no anima a, a, a anar a la clave de, de, de lectura Um, d'acord, sí. d'acord. Eh, Mario, tu ets un lector agitiu? Jo crec que sí. Uh, ara estic uh, legin uh, una mica els llibs, llibres de català, mm. i de tots tipus, però, clar, és més fàcil un llibre que és fet per lectors uh, que no tenen encara un un vocabulari molt, molt gran o no sé, però jo, jo intento llegir de tot. D'acord. De... En, en portugués ets de què ets lecto? Sí, eh, eh, el portugués es, et, eh, es sembla una mica en el català. Eh, Algunes paraules, eh, alguns verbs deixar, uh, estar, tot això són iguals, són el mateix. Doncs eh, jo puc eh, llegir una mica en... Un llibre, un llibre, inclús, inclús llibres d'un nivell más, més alt, no sé, d'un nivell més... Però, clar, amb un dicionari i molt de poc a poc, és, sí. jo crec que és, és possible, però molt sense pressa. Mol, molt lentament, però sí, és de, lentament. si ets parlant d'una llengua romànica, si agafes un text d'una altra llengua romànica, clar. és cert que... En, pots trobar-ho fins a un fins a cert punt fàcil de, amb un bon diccionari sí. i temps anar, per anar desxifrant mm? Clar, és que si saps tu, almenys que sàpigues dues, dos idiomes i atins, suposo que amb altres coses, amb altres idiomes tens més facilitat Sí, sí, sí, mm. però una cosa és la lectura i l'altra és parlar-ho mm. que és el que, que deia abans, que costava eh? costa, eh? costa, eh? més Tien, a tu t'agrada llegir? Sí, m'agrada una lectura bé. asidua i de quin tipus d'obres? Obres de ficció, uh, com sóc estudiant idiom, idiom's, uh, cada vegada quan uh, he estudiat un idiom nou, va <laughs> um, vaig a llegir la lectura o original, original da idiom a uh, en data da, un um, també uh, la uh, soc doctorada y el meu professor es, es un Poet, uh, de català. Thanks your et estudiar molt català i e, e incluso, és e incluso al bohem a català. Pues en català sí, també, pues, d'acord. Eh, Quin, quin nom ens podries dir d'un poeta en català que t'hagi interessat o que t'hagi sobtat? Uh, de moment, el meu d'horror, <laughs> <laughs> um, uh, Francesc Barcerises. D'acord, d'acord, el coneixem, molt mm. bé. Mm? Eh, a l'hora d'aprendre el català, en què t'ha ajudat el club de lectura? Uh, a aquesta aquesta situació el mundo um, um, podem uh, cha, podem parlar endra endra totes i el profesor de lectura de la lectura també dos nos anima anima anima a parlar i, i nos nos, uh, nos quita, quita us treu us treu, us treu. Us treu el, una cosa de nosaltres i si no parlem uh, no podem, uh, no podem tenir-ho otra, otra vegada D'acord, Entonces... d'acord mm. uh, Mario, i a tu, en què t'has ajudat? Eh, jo crec eh, en moltes coses però la principal é eh, eh vocabulare porque la show es una na cosa, una cosa fun fundamental e donc eh, necessário es necessary ten eh, e, e apprendere vocabulário. Então, doncs, eh io creo che il club de leitura è es utile ut per la show, pero también per eh e eh, expressar no sé. Bona remarca aquesta del vocabulari, perquè és veritat que a vegades costa... Tu pots seguir un curs però no estudies eh, no, no llistes de vocabulari Clar. i llavors no l'amplies. I per tant, a vegades coste, Un pot tenir fins i tot certa fluidesa, però li pot faltar el vocabulari. Sí. Per tant, totalment d'acord, Mario. En relació a això del, mm. del vocabulari, has comentat abans que, que fèieu, que llegiu llibres de lectura fàcil. Fàcil, fàcil. Sí. Llavors, aquí, en aquests llibres, tot sovint apareix vocabulari explicat? O... Perquè n'he vist alguns que, que sí que disposen no? sí. en un cantó del llibre. No? Hi, ha, hi ha alguns, alguns vocabularis que estan, que van ser eh, explicats. No? Eh, i doncs, per exemple, en aquest llibre que vam llegir, ara, que és el violí d'Auschwitz, de... É, e há um muitas para aulas muitos motes uh, uh, que tem uh, de relacionados a ao violi. Por exemplo, ma, Manek, uh, uh -huh. que é las, uh, Tapa escuro. e era e toda a E donc é interessante porque não uh, se não fosse, se não existes existe, se não fosse ao libra nos altas no vamos tenir l'oportunitat d'elegir aquestes, paraules, aquestes paraules de conèixer aquestes paraules molt, són paraules molt, molt sí, concretes, concretes no? Si que, no. que no trobaries al carrer segur segurament si no. mm -hmm. Tian, i a tu en, en què t'ha ajudat especialment? El Mario parlava de l'adquisició mm. de vocabulari en el teu cas? Uh, crec que l'idioma castellà m'ha ajudat molt d'acord, per tant sí. t'ha ajudat a entendre i el mm. club de lectura en què, què t'ha ajudat? t'ha ajudat a expressar-te amb més fluïdesa o, o bé, sí. perquè el Mario ell parlava que li havia anat bé per aprendre vocabulari. En el ah. teu cas, què, què és el que t'ha anat per quin motiu t'ha anat més bé? És es que enquesta situació me, me obliga a expressar-me això me, me ajudat molt a aprendre amb l'expressió oral. D'acord, mm -hmm. perquè la sessió del club de lectura ens pots explicar una mica com es va desenvolupar? És a dir, què feu primer i què feu després? Uh, Participar una vegada um, però en el, en, el, en el club de, de lectura um, podem, um, podem um, compartir els uh, nostres uh, pensaments uh, d'aquest llibre D'acord, sí. per tant, hi ha un conductor que uh -huh. primer comença i, sí. us, pregunta, i us va fer preguntes relacionades amb el llibre. Sí, sí. D'acord, uh -huh. d'acord. I en català. Sí, en català. Sí. Eh, el llibre, abans has comentat, Mario, que el, el llibre que havíeu llegit era el violí d'Auschwitz, eh, en, aquest, en aquesta darrera sessió. Què et va semblar el llibre? M'hi ha agradat molt el llibre. Eh... És un, una història un, trat, trata d'una història d'un de de home que viu a un camp de concentració.tà eh, impressionat la, la seva esperança és es fer un violí per un cap de, eh, cap de, de, de, del, del camp. No? El, cap, el cap del camp eh, li agrada la música, li agrada la música clàssica, doncs, Eh, l'home eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, necessita eh, fer aquest violí. Y el violí és com un símbol de, de la, la, la esperança. Jo crec que és això. Me ha agradat molt. Jo eh, crec que no és el focus, l'objectiu del llibre. No és descriure una situació amb sang amb eh, imatges molt forts, molt dures, però eh, l'autora ja ha elegit un altre camí i mm -hmm. jo crec que és vàlid jo crec que és una bona lectura si sí, això venia perquè hi havia companys teus de, del club companys vostres que deien que faltava, que, que no era un text punyent, que no era sí. una un, una novel·la amb una descripció eh, molt realista. És clar, que, que, que eh, pot ser una mica dulç, però eh, això és un llibre sobre un, un camp de concentració. Mai eh, això pot ser dulç. No pot ser sí, dulç. Sí, no pot totó. ser dulç. I, però a mi m'ha agradat, clar, no és... Hi ha altres llibres i sobre sobre que tema la hmm. é la para Auschwitz. Eh, um sentido mole específico. e donc i e es a show las personas esperan eh, uma descrição fatal ou uma descrição moldura. Hmm. E eu já creio que a autora eh a a a ha escollit, ha triat una altra opció, una altra... Una altra, una altra tenia un altre objectiu. Mm -hmm. És això. D'acord. Tian, uh, tu què ens pots dir del llibre? Et va agradar? Sí, Te l'esperaves? Sí, m'agrada molt aquest llibre, llibre i um, crec que uh, crec que uh, es uh, aquesta autora adopta un punto de vista diferente por, um, porque perquè també um, um, trata de, de una historia muy du, uh, molt dura uh, da aquest aquest temps um, uh, per, ella ella han um, un pion Luthier, Luthier. Luthier, Luthier. Luthier, no, no, es una palabra que sí es difícil la, la, la, la, la, la, la, la seva vida en, en, en, en aquel campo a Kielcamp en concentracion y um, en, en, en, al principio también també és el el el Madeish uh, en se se neca ser 0148 01 per sobre, sobre, sobrevivir. Però al final és el seu paper, la, la seva feina de tota la vida i l'arte la la que, que, que li sal, salvi, ha vida la vida. D'acord. Sí. Mm -hmm. eh, Mario, què em diries de la iniciativa aquesta els clubs de nivell bàsic? Creus que Creus que són molt recomanables? Sí, són recomanables. Eh, eh, especialment és important eh, parlar. Una, una llengua no es pot aprendre eh, sense parlar. El que passa és que pots trobar, alguna, pots trobar gent que et digui a, a l'aula també parles. No, no és... No és, no, no és això no es passa sempre. Uh, a vegades tu pots estar en una, cl una classe i no parlar si tens una mica de vergo uh, vergonha. Sí. No? Una mica de vergonha i tot això és més difícil, però en un club de lectura jo crec que tu uh, tu pots uh, també no parlar, però això és més difícil perquè per tu tens de, de anar fins un, un, un lloc eh so, tão no mês para só. Então, eu creio que é que é, tu és um esforço para preparar. falar. E eu creio que é que uma iniciativa mau mau boa, mau importante e e am, outras einas as uma, uma coisa, É uma é importante para empreenda uma língua. E i a mi m'agrada m'ha agradat agrada l'activitat mm -hmm. Tien, què diries als oients que ens estan escoltant ara, ara mateix eh, perquè s'apuntessin per animar-los a participar en un club de lectura uh, Sí, m'agrada molt esta, aquesta opor oportunitat uh, la, la professora uh, sempre és molt preparat preparada y también uh, también entender uh, uh, un sistema de enseñanza, enseñanza uh, sistemática mm. uh, y, uh, y por así sie como siempre siempre uh, creo que uh, la, la lengua es una puerta para abrir hacia el mundo um, por Cataluña. Exactly. <laughs> sí. Y me me abrir la, la porta de tota la literatura catalana, els poemes catalans i tot. Molt bé, una porta a la literatura, t'ha obert una porta. Mario, tu què diries als, als oients per convèncer-los? El mateix, jo crec que hi ha persones que encara viuen en Barcelona i no parlen català, viuen com fa 10 anys, 20 anys, i jo crec que eh, aquestes persones... Eh, deuen eh, eh, aprendre el català és fàcil és i és possible I és, jo crec que és important d'acord i específicament perquè vinguessin al club què els hi diries? jo crec que el club és un, és un lloc d'acolliment mm. doncs és més fàcil i és, és, és molt tranquil no, no, hi ha, no hi ha cap eh, problema de anar-se i, i parlar una mica o si, si vols eh escoltar ja, això ja és, una, ja és important eh, per, per, per un inici de aprenentatge català. D'acord. Doncs molt bé, doncs moltes gràcies per per haver participat avui a, aquí amb el programa amb nosaltres i, i que ve continuï igual de bé el, el club de lectura i que visca la lectura <ríe> I això és el que Gràcies. és important.. massament el que podem dir és que hi ha grups de lectura a les biblioteques. No? Que també. Si... Sí, és a dir aquest és un club específic per a aprenents de, de català. Uh -huh. hi ha un altre, un altre club que és de nivell intermedi, o sigui, per gent de nivells superiors que també està, Uh, aprenent el català i que llavors també els, és un espai que els serveis és un espai distès, com deia el, el Mario, per, eh, per parlar, per expressar-se uh -huh. i per escoltar també, per escoltar el que, el que diuen els altres, per tenir aquest diàleg. I llavors és veritat que a les biblioteques, doncs cada biblioteca té un club de lectura uh -huh. general i uh -huh. en alguns casos fins i tot eh, un club de lectura específic uh -huh. dedicat als viatges o dedicat al còmic, per exemple aquí hi ha a Can Fabra, aquí l'Ignasi Iglesias hi ha un club de lectura de, de còmic com que és la ah, biblioteca que té el fons dedicat al, al còmic que també és una, una bona experiència una experiència diferent Molt bé. doncs si volen fer com la Tien com el Mario doncs això que s'acostin també als cursos que fan el Consorci per la Normalització Lingüística exacte, que vinguin si, si, es, vol, bueno, si es volen apuntar al, al club de lectura es poden, poden apuntar a la biblioteca mateix, ah, és a dir, per tant a la Biblioteca Dignes d'Iglésies Can Fabra podeu anar-hi, eh, apuntar-vos i llavors us diran quin és el llibre de la propera sessió, o bé també podeu passar pel, pel Consorci, pel Centre de Normalització Lingüística de Barcelona a la Delegació de Sant Andreu al carrer Residència 15. també serem allà i llavors també us, us guiarem a quin club anar. Molt bé he doncs, dit moltíssimes gràcies per oferir-nos avui la presència d'aquestes dues persones aquí que es volen aprendre el nostre idioma i el que fem ara mateix doncs, escoltem, ja anem directament al que és la nostra habitual agenda Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar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 per parlar-vos precisament de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que us ofereix la xerrada Sobirania Alimentària. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us oferirà demà dimarts a les 7 de la tarda i dins del GLA, grup de lectura activa, una xerrada sobre Sobirania Alimentària. El document que es comentarà és El negocio de l'ambre, la especulación con alimentos, que ha escrit doncs, Aranguren a càrrec de Felipe Ardanguren, a realitzar la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vallada José Barbero, és una sessió del glau oberta a tothom, i dir-vos que l'aforament, això sí, és limitat. I ja sabeu que eh, quan s'acaba la Festa Major de la Sagrera, la que ve tot seguit és la Festa Major de Sant Andreu de Paloma, i ja sabem doncs, alguns actes precisament els que faran referència a demà. Tot i que la Festa Major de Sant Andreu no començarà, no començarà oficialment fins al cap de setmana que ve, demà ja hi ha alguns actes. A les 8 del vespre, exhibició d'encàs del ventre. El lloc serà l'edifici social del Club Natació Sant Andreu, a la Rambla Fabre i Puig, número 47. Organitza el Club de Natació Sant Andreu. I l'aforament és limitat. També, o sigui que cal anar el més aïllat possible, no sigui que ens quedem sense lloc.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 del segle sí. <ríe> Molt bé, doncs hem de dir que aquesta activitat és organitzada per l'Associació de Dones per a l'Atenea i que és totalment gratuïta. Més coses a comentar-vos, doncs, si us sembla, el que podríem fer ara mateix és anar-nos en cap a la Fabri Coats, al Centre d'Art Contemporani, que us ofereix un cicle de sessions sobre aspectes fiscals i comptables aplicables a les entitats. La Coat centre d'art contemporani, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix cada dimarts i dijous fins al 27 de novembre un cicle de sessions sobre aspectes fiscals i comptables aplicables a les entitats. El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona organitza un cicle de sessions informatives sobre aspectes fiscals i comptables aplicables a les entitats. Les sessions tenen per objectiu donar a conèixer els tràmits que han de fer les entitats per complir amb les normatives vigents. La programació és la següent, demà març a les 7, resolució de casos pràctics sobre facturació i declaracions de l'IVA. Es lliurarà un certificat d'assistència als participants que assisteixin a totes les, les sessions. Doncs hem de dir que l'entrada és totalment gratuïta, però cal l'inscripció prèvia. Anem acabant ja el nostre programa d'avui. El que podem dir-vos és que la Biblioteca Ignesi Iglesias Can Fabra us ofereix una exposició documental. La Biblioteca Ignasi Iglesias, que en Fabra, al carrer del Segre, número 24, s'ofereix fins dimecres una exposició documental amb motiu del Dia Internacional contra la Violència per les Dones. Molt bé, doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Donar les gràcies a la Gemma Hermoso, també a la Judit Riar i als nostres convidats que hagin passat avui per aquí per aquest programa. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora, que va ser una molt bona tarda. Adéu,